بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لسان يفهر قولي تمام الضغطة كثيرك في النهوة الله عزيزي بسم insana vurduğu zərbedən biri də və huvə min əxvəfihə aləl-abd ən qorxular, qorxularından bir də budur ənnəhə tuduq fil qalb ən iradətihi qəlb getdikcə günahlar şüxaldıqca qəlbin Allah süfantı olan istəyi və yaxud səvab əməllərə qarşı olan istəyi və yaxud cənnətə qarşı olan istəyi getdikcə zəifləyir fətəq və iradətini məsiyə və getdikcə İnsanın qəlbində günahlara qarşı olan istək, iradə yüclənməyə başlayır və ya dünyaya olan məhəbbət çıxalır, ahirətə olan məhəbbət getdikcə iradə azalır. Və tutuq, iradə tövbə şeyən, şeyən və bu da getdikcə səbəb olur insanın tövbə olan istəyini nəyir? Zəiflətir. Ümumiyyətlə, tövbə məsələsində hər bir müsəlman lazımdır ki, hər bir müsəlman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 Ona görə insan günah işləyəndə, günahdan dərhəl sonra tövbə etməlidir. Və Peyğəmbər s.ə.v. başqa bir hədsində buyurur ki, tövbəni soraya saxlayan insanlar həzak oldu. İnsan gələk tövbəni vaxtında eləsin, tövbəni soraya saxlamaq özü böyük üzərərdir. Və alimlərdən belə gətirir ki, sonra namaz qılaram sonra ibadət eləyərəm deyən insanlar üçün deyirlər ki <coughs> nə qədər elə ki namaz qılaram diyen insanlar oldu. Onlar özləri namaz qılmadan onlara deyir namaz qılındı. Qayında nə namazı? Və ya namazı. Ona görə insan ibadətə dərhal başlamalıdır. Yaxşı olmaq üçün insan gərək yaxşılığa doğru addım atsın. Əgər sən nəfsini buraxsan, nəfs heç vaxt sənə ibadətə başlamaq istəməyəcək. Ona görə nəfsini sıxmaq lazımdır, o ilk addımı atmalı lazımdır. Sonra şeyx gətirir ki, ila an yensarih min qalbi iradət taw bil və insanın bu halda davam eləməsi Artı insanın elə bir ki, tamamilə Qəlbindən tövbə istəyini, tövbə etmək halını tamamilə qaldırır. O insan artıq tövbə eləmir. <coughs> Fələv mətəni sıxı mətəbə ilə Allah artıq deyə öləndən sonra, yarısı öləndən sonra o insan Allah s.ə.vələ tövbə eləmir. Ya tövbənə sonraya saf deyir eləmir, gün sabı deyir eləyərəm, ya da ki, nə artıq o günahdan eləmək istəmir. Fəyətiminəl istixvarı və təvbətəl kəzzəbinə bildi səni bir şeyin qətirir və deyir, bu insanın halı yalançı istihbar və yalançı tövbə edənlərin halına vənsin Aydın qardaşlar Yaxşı, yalancı istihbarla və yalancı tövbə edənlə həqiqi tövbəkarın arasında fərq nədir? Kim deyək? Vaxtında tövbə hə? edək Necə, vaxtda? Tövbə <gülüyor> Yox, da tövbə edək Bugün, məsələn, vaxt deyəndə vaxtda Günəşin batdığı yerdən çıxana qədərdir. Sən də tövbə edirsən, ona tövbə edir. Amma onu Allah Subhanatlar qatında yalancı tövbəkarlardan deyilir. Həm günahı dağınmı. Yalancı tövbəkarın sürüti. Deyir, və qalbuhu məqudun bilməsəyə. Birinci odur ki, həmin insanın qəlbi günaha, günaha bağlı olur. İkincisi, Musirun Aleyhə. O günah üzərində davam edir. İkincisi, Azimun Aləmua qaatiha mətə əmkən. Deyir ki, üçüncüsüz odur ki, o insan nə vaxt imkan olsa Yərhəm qalla, nə vaxt imkan olsa O insan o günaha Günaha eləyəcək Məsələ, indir fürsət yoxdur, deyə eləmir Və ya zinadır, və ya başqa bir şeydir Əzmə eləyir ki, nə vaxt imkan olsa Belə bir fürsət tapsam, istifadə eləyəcəm Aydındır Və hədə min ərzəmin əmradil və əqrabu həyləl hərəq Və şeyx ki, bu xəstəlik Eləyə ki, İnsanın həlakinə ən yaxın olan ən böyük xəstəliklərindəndir. Ona görə insan bu məsələdə biraz ayıq olmalıdır. Sonra şeikh gətirir ki, "Və minha an yansalixa min qalbi istiqba'uha." Və həmişə günahların ki, insanın qəlbindən günahları olan pis baxış, pis nəzərlər yavaş-yavaş sinni çıxardır. Artıq günahlar insana yavaş-yavaş gözəl göstərməyə başlayır və artıq həmin o günahlar insanda bir adət alın alır. Fəlä yestaqbihu min nəfsihir ruyatun və artıq insan hətta günah işləyərkən o insanların onu günah üzərində görməsindən utanmır. Və lə min kəlamihī fīhi ətə onu qınayanlardan da utanmır. Və hədə indi ərəbə bir füsuk və o qəyyəti təhəttük və tamamul ləzə. Bu da bir laf ləhaddən artıq, yəni həddini aşmış elədir ki, günahkarların sifətlərində deyil. Hətta, hətta deyir bəziləri, yəni hətta açmış günahkarların sifətləri lab-ücədab ağ eləyirlər, artıq öz günahlarla iftixar eləyirlər və başlayılı elədikləri günahları danışmağa. Bu da nəyə girir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhissam deyil ki, hər bir ümmətim deyib laxışlanacaq, ancaq və ancaq günahları açıq-aşkar eləyənlərdən başaq. Burada yeri gəlmişkən qısa, yəni çox uzun Yəni ki, dərsdən qanara çıxmaq istəyən verək, bir məsələ var, onu topuqmaq istəyirik. Birincisi, müməfəz deyil, ichar, günahları açıq aşkar eləməyin, iki dənə elə ki, böyük zərəri var. Birinci zərər günahkarın özünə qayıdır. Aydın, qardaşlar. Yəni, birinci zərər günahkarın özünə qayıdır. Ona görə İslam, məsələn, bu mövzuda çox məsələn, şiddətdə əziz gəlib. O da ki, insanın öz rəbbinə qarşı elə açıq-aşıqa cürət eləməsidir. Və ikinci zərər qaydır kime? Ətrafdakı insanlara, cəmiyyətə. Yəni, istəyir, istəməz birisi ki, insan nəfsi psiklərə meyillidir. Və bir çox insanlar var ki, əlhəmdir, onları yəni ki, dində nə qoruyur? Cəmat qoruyur. Yəni, tək olsa azar. Və Günahları açıq-açıq eləyən insan, danışan insan, iftihar eləyən insan artıq elə bir başqa insanlarda günaha qarşı şövq yaratır, istək yaratır. Dəli və dəliyin yadına daş sanır. Məsələn, bir insan da özü məsələn, gözlən zinadan qoruyub, saxlayıb, sən o da gəlir, sənə yanında elə şeylər danışır, danışır, danışır, qullu asmağı sisteməsində eşdirirsən, eşdirirsən, artıq günlərin bir gündə sən ona meyil edə bilərsən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 sorumlu ola bilər. Yaxşı. Sonra gəlir ümumiyyətlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əhlüsünnə və cəmeə əqidəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və belə hədslərinə qarşı mövqeyimiz necə olmalıdır? Məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, günahları açıq-aşkar, yəni bütün ümmətin bağışlanacaq, ancaq və ancaq günahları deyə açıq-aşkar edənlərdən başqa. Aydındır, qardaşlar? Və ya ikinci bir əsəsdə deyir ki, nənəm deyir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 Kim onu tərk edəyərsə, köfr eləmiş olur. Və başqa bir hədislə Peyğəmbər sallallahu aleyhissələ buyurur ki, Xavariclər barisində onlar İslamdan o xiyayından çıxan kimi çıxacaqlar. Və başqa bir hədislə Peyğəmbər sallallahu aleyhissələ buyurur ki, Əgər bir qadın öz ərinlə Heç bir səbəb olmadan Boşanma istəyərsə, O qadın Cənnətin iini belə duymaz. Və yaxud buna bənzər başqa hədislə. Yəni, belə bir hədislərdə əhlüsün əvalicəməyə mövqeyi yəni təkvir deyil, yəni Peyğəmbər səhəm deyil ki nəmməm cənnətə girmeyecek, yəni nəmməm nə deyil? hə? axı cənnətə girmeyecek hə? biri başa girilər hə? <coughs> belə bir həzslərdə həzslərin mənası ümumiyyətlə əgər gəlirsə cənnətə girmeyecek və yaxud gəlirsə cənnətin iyni belə duymayacaq yəni ki, bəlli bir müddət mişə. ayədə Allah Subhanahu dedik ki: "O mən qatiləmüminəm", tamamiləən kim bir mömin deyir. Bilərək öldürərsə onun yeri əbədi qalacağı cəhənnəmdir. Fə quran da da keçir. Və ayəni qardaşlar. Yəni əgər gəlirsə belə bir formada cənnətə girməyəcək və o cəhənnəmdə qalacaq. Hə. Və az bizdən deyil. Burda həccin mənası, əgər girmək eksə müvəqqəti girməyəcək. Yəni bəlli bir müddət orada olmayacaq. Əgər qalacaqsa, müəyyənli bir müddət yəni orada qalacaq, əbədi qalmayacaq. Həcclərin bu formada deyilməsinin hikməti də Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm, yəni insanlarda o günahın böyüklüyünü insanlara dərk etdirmək üçün. Yəni bu günahlar, yəni başqa günahlar kimi deyil. Və axirət Peyğəmbər sallallahu alayhi ki, Məsələn, kim bu əməli tərk edəyərsə, küfr eləmiş olur, məndən sonra bir-birizin boyunlu vuran kafirlər kimi olmuyur. Yəni, bu əməl kimlərin əməllərində deyil? Kafirlərin əməllərində də siz də onların əməlləri neyini eləmiyin? Və əgər iman insandan nəfi olunarsa, yəni o insanın imanı yoxdur, Peyğəmbər Sələmdir, kim Allaha və axırt günə inanırsa, ya xeyr danışsın, ya susun. Aydın da o demək ki, kimsə xeyr danışmasa, boşboğazda eləsə, o Allaha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 ağır günah olduğu üçün o günahlar insanı eləyir ki, dindən çıxmasına səbəb olur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir şey qabaqcəm bizə xəbər verir ki, bax bu hara aparır? Hə? Həlaki aparır. Ona görə insan güc çatan qədər çəkinməlidir. Nəcə keçən dərs edir ki, baxmaq niyə səbəb olur? Günaya səbəb olur. Düşünməkdir, eşqə səbəb olur. Xəstəliyi də insanı hara götürür? Xəstəliyi də insanın Elədir ki, ölməsinə səbəb olur. Yəni de, günahlar deyə küfrə aparır. Qadını öpmək deyir, məsələn Ramazanda və ya başqa vaxtlarda cəmayı götürür. 8 zinayə aparır, bəhmadi eşkə səbəb olur, xətlilikdəki harə küfrür. Ölümə gətirir. Yaxşı. <coughs> Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm buyurur ki: "Küllü ümmətin muafə illəl mücahidîn." Deyir, bütün mətin bağışlanacaq ancaq və ancaq, ancaq günahları açıq-aşıqar eləyənlərdən başqa və günahları da açıq-aşıqar eləməyin zahiri əlamət odur ki, insan günah eləyir, Allah s.ə. onu örtbasdır eləyir və insan səhərə çıxanda həmin insan qalxır, deyir ki, insanlara, ya deyir, mən deyir, filan günah elədim, filan yerə getdim, belə-belə işlər gördüm. Sonra şeyx gətirir ki, Ənnə kulli məsiyyətin minəl-məasihiyyə mirad Ən ümmətin um, min umə milləti əhləq Allah Azə və Cəllə min qablinə Və insanın deyir elədiyi günahlar Böyük günahlar Elə bir günah yoxdur ki O günah sənə əvvəlki ümmətlərdən miras qalmasın Ancaq günah istəyir dinlə Sənə O günah elə bir keçəndən Sənə əvvəlki ümumətlərdən miras qalıb. Yəni, hər bir günahkar özündən əvvəlki ümumətlərin mirasını daşımış olur. Məsələn, <coughs> Lutiyə, məsələn, Lutiliqlə məşğul olma kimdən qalıb? Lut qövmündən. Lut Peyğəmbənin qövmündən. Və insanları tərəzədə altlasmaq hardan qalıb? Hə? Şöyə Peyğəmbərdən Və yer üzərində Hələb ki, fitnəfəsat törətmək kimdən qalıb? Fironla Və Təkəbürlük eləmək, loğalıq eləmək kimdən qalıb? Hud Peyğəmbərin qövmünə Diva Fəlasi Ləbisi siyəbübəli həzir uməm Hər bir Allah subhanətəli ası olan insan Bu sifəti özündə daşıyan bir insan O ümmətlərin Köynəyin giymiş kimi Qohum, ədə, və ullah vədir deyir, onlar da deyir, zikrlədiyimiz qövümlər də bu günaha qarışan qövümlər də onlar da Allah subhanətlələ düşmənləridir. Və qadrava Abdullah ibn Əhməd kitəb-ü zuxd ilə əbi həl ibn-i dinlər İmam oğlu kitəb-ü zuxdə zikr edir, qeyd edir. Deyir ki, <gülüyor> Əlxəlləhu ilə nəbiyyə min ənbiyə bəni İsrail Allah subhanətlələ bilir ki, bəni İsrailə-İsraililərə Yahudilərə həddən artı yəni çox Peyğəmbər gəlib ümumiyyətlə, Yahudilər həmşə zəlil gündə olurlar həmşə pis gündə olurlar zəlil gündə olurlar həmşə qapazaltı olurlar yəni bu son axır-axırda ahir bir əz məsələn yəni, özləri tuturlar yəni. yəni, bəz zəlilə birikə bulana dəhşət tarif olur bunlar belə olub, belə olub yəni Allah subanta heç və xoğlar izzət vermir heç bu da izzət deyil bu da olar Yaxşı. Demək, digər auh Allahu peyğəmbər Allahu Subhanahu va taala İsrailə gələn peyğəmbərlərdən birinə vəhiy buyurur ki, <coughs> deyir ki, öz qorğumunadır. La yadkhula madakhil mə, a'da'i. Mənim deyir, düşmənlərimin girdiyi yerlərə girməsinlər. Vala yalbisumalabisa a'da'i. Mənim düşmənlərin geyimlərini də geyinməsinlər. مَن من أعدائي أعدائي deyir, və la yərkəbə marakibə a'dā'ī, mən düşmənlərimi miniliklərinə minməsinlər. Və la ya'tamu a'tā'ī, feyekun a'dā'ī kəma hum a'dā'ī. Dir və la ya'tamu a'dā'ī, mən düşmənlərimi də yezdirməsinlər. Və deyə onlardan düşmənlərimi yezdirsələr, yəni bu sifətlərə özləriniz daşıdılar, onlar mənim düşmənlərimə çevrilərlər. Necə ki, onlardan öncəkilər mənim düşmənlərimə çevrilmişlər. Sonra Peyğəmbər sallallahu Bu üstü bis seyfi beynə edirsə Mən Qiyamətə yaxın deyir Elə bir ki, qılınc da göndərildim Hətta yuqbədə Allah Vəhdəhü la şərikə ləh Hətta deyir Allah subhanələlə ibadət olsun Yəni bunu bərfa eləmək üçün Ona şərik qoşulmasın Və cüvələ rizqi təxtə Ruhi rumhi Və Allah subhanələlə mənim Qılıncımın altında elədi Və cüvələ zillətə və sığarə Alə mən xalifə əmri Və Allah subhantala zəlilliyi və alçarlığı mənim əmrinə tabi olan kimsələr üçün etdi Və mən təşəbbəhə bi qovmin minhum, kim bir qovmə oxşayarsa, o da ondandır. Və iffanlar, görəsən xəvaric, təkbir fikirli insanlar vəlsi dəlil gətirəkdir ki, və cüvələ rüzqə təxtədə qalirum, Allah subhantala bizim rüzgümüzü harad eləyib? Hə? Harad eləyib? Qılıncınızın altında demək edib, döyüşmək lazımdır və onlara da cavab odur ki Yəni, ümumiyyətlə, hədisdən məni ki <coughs> Yəni, Allah s.ə.qələ müsəlmanın riskini harada edib Yəni, İslam yaşamaqda O da dövrdən dövrə dəyişə bilər Zamandan zamana vaxtdan vaxta dəyişə bilər Əgər o yerdə vaxtsa, müsəlmanlarda izzət varsa, müsəlmanlarda güc varsa Orada müsəlmanın rüzüsü onun qılıncının altında olunub Elə yer var ki Orada müsəlmanın rüzüsü onun səvrinin altında olunub Elə yer var ki Orada müsəlmanın rüzüsü onun sumağındadır Elə yer də var ki Orada müsəlmanın rüzüsü haradadır Onun dəvətindədir Yəni bu Müsəlmanların yaşadığı mərhələlərə görə Nədir? Qardaşlar deyişir Və qalan da qalsın inşallah gələn dərsimizsə Fasallahu aleyhi və səlləm ələ Muhamməd على آله وصحبه وسلم